Eki aldi urbileko eta kurduen egoerari interesatuko gira goizuntan, xamara belte berriako kasetariarkin, egunan zuri? Egunan. No, no. Horritarazten dugu eta bukaeran ere horritaraziko, kurduen gerlaz mintzalibat eskainiko duzula, ostegun aratsuntan, otsail ostegunen karietara donapaleun, Eta e ekialde urbilari doakionez Siriako gatazkaria at erabide baten atsmaiteko Switzerlanditzako gene ban ostegununtan gauk geitekoak dira solasaldiak e, eta solaskidiak, begiro Turkia eta Iran izanen dira tentsioa hundia bada eh, bi herrialdeen artean Iranek basagelaza den gobernua susstengatzen baitu eta Turkiak aasa den oposizioakmatua. Egusiak ere sartu duzu du gaurtan 12 gaen ardura ere hartu du azken ilabetetan zer helbururekin ba, bai jaian eh ez, eh eskema garbi eta eta zehatz bat egitea, ba, honetan, baina baina oro har esanda, eh esangenezake orain arte bi, bi bando edo, ez, eh direla Siriako gerran nesku hartzen. Azkenean Siriako gara ulertu behar da urrutiko gerra baten moduan, non inguruko eta, bueno, ez bakarrik anekia eta baita ere urrutiagoko estatuek nork bere, bere zatitxoa e, segurtatu nahi duten. E? Zortuan, alde batetikan izango genituzke Iran eta Rusia, orain arte, e, Siriako gobernua, ba, xaralasaden gobernua, babestu dutenak, eta, bueno, ikusten zituztenak, asieratikan, e, ba, talde armatu matxino hauek edo poziziokoak daizten genienak, Ba, ba mehatxu bezala ez, eta esaten zutenak, ba, prozesu bat egotekotan, siriako gobernuak tartean egon behar duela, eta ezin duela, baldintza izan, ba, xarralasadek dimisioa ematea. Beste aldean, hauek dira, batez ez ere, e, bueno, milizia, siitak, eta talde siitak, ba, besten dituztenak, ez, e, siriako gobernuak egiten duen bezala, eta, eta irango, musulman gehiinak ere, siitak direnez. Beste aldean, daude, E, bueno, estatu arabiar sunita e, potoloak, ez? E, eskualde hartakoak. Alde batetikan dago Turkia, ba muga egiten duen eta gainera bueno, badaukana gatazka bat ez zainbeste Alasa dekin, baizik eta batez ere bien mugan artean dauden Kurduekin eta gero daude Bagolkoko ba estatu, bueno, petrolio estatu hongie ez? E, Saudi Arabia eta hauek nagusi kisunitak dira eta Estados Unidos e, eragina edo e, bueno, mantendu nahi dute eta gaineratzaile gustatzen e, alasaden eta eta baz alderdiaren e, proiektu politikoa, ez? Eta ez dutenahi ere Iranek e, izaterik ban garrantzitsu bat. Dena dela aliantza ez dira ez dira itxiak eta malguak dira, ez? Eta ikusi da azkenengo hilabeteetan adibidez Turkia hasi dela e, onhartzen Errusiarekin akordio bat egitea Baixar alasa den armadari e, ez oztopo egiteko. Urduan, lortu dute hor akordio militar bat, Siria iparraldean e, esku hartzeko, eta orain egoera da, badibidez da, lepo, inguru horretan, eta bueno, baita ere kurduek dauzkaten lurraldetatiko sogertu, Turkiak berak tropak dauzkala, ez? Eta babesten ditu e, bertako milizia arabiarrak, Aitzakiarekin, bueno, ba, bertan badaduela, hori etnia turkomano batzuk turkiera zitza egiten dutenak eta hori egoa bestu behar dituela ez. Horren truke, siriako gobernuarekin dauka horlako ez zera sotzeko akordio moduko bat, eta bakoitza doa hartzen, komenizaion e, lurraldean. Guzti honetan, kurduak, gelditzen dira, nahiko, nahiko baztertuta ez, eta baita ere, jenebako akordio hauetan, azkenean beraiek esu eta ez beraiek akarri baizik, eta bertako herriak ere bai, esu Ba, bertako herritarrek ez daukatela inolako hitzik, ez? E, Siriako oposizioa deitzen diogun horren zati txiki bat, baino ez dute gomidatzen e, elkarrizketetara, beste zati batek ez du parte ere hartu nahi, eta azkenean e, bueno, bertan zalantza handiak sortzen ditu, e, bezalako, Genebakoa bezalako foroek bazenbateraino konpondu dezaketen egoera bertan, ez? Azkenean direlako kanpoko potentzia militarra handiak bertan eskuartzen dutenak Baina, baina zelako bertatik sortutako proposamenik maigainere iristen. Siriako oposizioan kurduak irabakerik, badira ere beste musulmano batzu? Bai, bueno, Siriako opozizioa, da zaio, zailo, e, Siriako go gobernuaren armada ezen goztiari, ez, azkenen gozertetan. Hor bere izan dira nagusiki bi, bi talde edo formazioa hondi, ez. Alde batetikan e, daude Siriako indar demokratikoak deitzen direnak, eta hortartean daude milizia kurduak, Baina baita ere bertako e, bestelako talde armatu txikiagoak e, ez direnak ari integristak, ez? gehiago e, bueno, direnak bueno, autonomia zaleak edo beraien lurralde dezendatzearen aldekoak. Hagoik e, dira oposizio noesan e, bueno, malguena edo, edo guretzako errezena ulertzeko, ez? Bueno, da, bueno, bertako taldeak dira, bertako beraien lurra dezendatzea xola zaienak bat ere. E gero dago orlako e, talde oso oso zabal eta oso anitz bat, bere garaian daitez hitzaiona Siriako armada askea sortu zena, ba, ba, nagusiki baixarala sa kontra egiteko, ez? Beste taldeak nagusiki bere lurrak defendatzen ditu eta da, diardu batez ere estatu Islamikoaren kontra borrokan, ez? Saiatzen delako estatu Islamikoa beraien lurretan sartzen. Siriako armada askea sortu zen eh alasaden kontra eta tartean badaude zenbait talde integrista ere al-Nusra frontearekin lotuta egondirena, gara ibateko, bueno, denoko alkaedarekin, eta e, talde horietako batzuek jasotzen dute baita ere Turkiaren babesa. Eta horiek denak sartzen ditugu siriako oposizioaren e, poitsan. Gertatzen dena da, bakoitzak izan duen arremana siriako gobernuarekin edo armadarekin desberdina izan dela konfliktuaren ulehtzeko ez da inerreza, eh? musulmano suniten eta siiten arteko tirabirak, aipatu dituzu, hor dira, iran egialdean dira siita geienak, beste egialdeetan sunitak geiengoan direla ejanditaike, ankarak iran akusatzen du, siria eta irak siitak bilakarazi nahi dituela, nola labur bildu konfliktuaren konfliktu ezberdinak? Bai, bueno, nik ustez eh, gauza bat ere badela ez, baina guk eh, siita eta suniten artean bere izten dugunean berizketa kultural bat ere egiten ari gara, ez? Azkenean, bueno, ez da ginetola xa, baina ona ekarriz gero bademagun bueno, ez da ez bit ez ipar Irlandara eramanda eta e, protestante eta katolikoen arteko desberdintasun hori egiten dugunean bezala ez garelari hainbeste e, errijioari buruz, baizik eta horre guztiak zer sinbolizatzen duen, ez? Eta, eta komunitate bakoitzak zein karga dauzkan. Anere fiskatorrelako zerbait da. Gertatzen dena da, adibidez, Iraken, e, zukaipatu zuk dezula, Irak da oso kasu berezia, e, e, bueno, Iraken eh ostetik azkenengo gobernuak e, izan dira nagusiki xiitak, ez? Eta sunitak sentitu izan dira eh oso baztertuta horrelako elite xiita eh batengandik. Eta hortikan ere lehurtu da besteak beste, beste e, gatazka, ez? Inguruko bueno komunitate sunita batzuk ere, sentitu direlako pobretuta, erasotuta, eta neurri batean horren e, ondorio ere izan direlako bueno, ba, adierazpen armatu hau. E, ez dut esango estatu islamikoa zuzenean horren ondorio denik, ze, estatu islamikoaren sorreran sartzen dira interes askoz gehiago, eta eta inguruko, eta zerriko herrialden e, interes gehiago, baina egia da badagoela nere, bueno, herritarren sektore bat, ba ba bueno, sentitu dela baztertuta botere eguneetatik azkenengo urteetan, ez? Eh, bueno, Iraken hala izan da, Sirian ere aurri batean bai, eta horri geitu behart zaio da, dauzkatela ba estatu eh oso oso boteretsu batzu golkoan gainera, bueno, helburutza dutenak eh nolabait botere egune xitak edo eh bueno, eraztea, ez? Ez bakarrikan sunite xitak e, bueno, ba, traidoretzat edo auzkatelako edo zideagabetzat, baizik eta baita era, aiekin batera dolako proiektu politikoera bat desberdin bat. Kurduak, ala, elau egialdeetan banatuak dira, Iran, Irak, Shiriata, Turkiak, ukeres banago, Turkiaren uh, etxaiak zer gana du. Uh, ez dira baita ezpada, kurduak basa gela zaden aliatuak ere? Kurdu, gertatzen zaiena da, daudela e, leku guztietan, eta leku guztietan daude bertan boteran dagoenaren traban. Orduan, e, tokio guztietan daude nola esateko, e, egon daitezkeen egoerari dezer osoenean ez. Beraien etxeain nagusia bada Turkia, baina Sirian ere adibidez, e, urte luzeetan oso oso baztertuta egon ziren ez. Gertatzen, kurduak biziziren, Siria iparraldeko gune nahiko txiki batean, eta bueno, eskubide asko zeuzkaten, beraien hizkuntzan ikasteko eskubidea, e, sarritan ez zehukaten ere herritartasun siriar e, bueno, jasotzeko aukerarik. Eta gerralertu zenean, 2008an, egin zuten egin zentzen kurde, zerbait hona baldin badaukate da urte askotan e, bueno, estrategia militar oso sendo bat izan dutela, gerrilla oso oso zabal bat eta, eta jendetsua daukatela, eta orduan beraien defentsa e, oso ongi antolatzen dutela. Ikusi zutenean, gerra e, zetorrela, edo bueno, asizela, beraik zere zuten. Siria iparraldeko beraien lurraldeak e, bueno, garbitu zituzten edo, nahiko... E, erraz esaten dute lortu zutela, bueno, e, Siriako armada kanporatzea, ez? E, zela izan oso, oso gerra odoltsua edo eta errezkeroztik e, kontrolatu dituzte edo defendatu dituzte Siria perraldeko hiru higurez, beraiek hiru kantoi daitzen diate aldarrikatu zuten hiruren autonomia, irelako ban Jazira e, eta Afrin eta e, azkenengo hilabeteetan, bueno, azkenengo urteetan Jardun bertan beraien, bueno, beraien administrazio bat sortzen, inolako aitorpeni gabe, baina guneroko lanean ba, ba gauzak funtzionatu arazten, ez? Eta orain lehenengo aldiz halako eh, parlamentu moduko bat eraiki nahi dute bertan dizidiren herriekin, ez? Gaineralde batera utzi dute eh, bueno, ba, kurduen lurraldea dela denideia hori eta proposatzen dutena da gauza nola esateko ba multikulturalago bat edo, ez? Esatzen dute ezu estatu kurdu bat ezarriko hemen, baizik eta saiatuko gara aldanik eta independenten bizitzen kontuan hartuta kurduak bakarrik ez garela hemen bizi, ez? Ba daudela baita ere beste herri batzuek, hasiriarrak, ba, ba, turmenak eta, eta guztien artean, e, bueno, kudeatzen lurralde hori. Horretan dabiltza Siria iparraldean. Iraken daukate e, alako, eh, bueno, ia autonomo semiautonomo bat, e, gertatzen denara Kurduak ideologikoki ere bitamanatuta daudela, ez? Eh, alda batetik handago TK-rekin e, lerratutako hildoa dela eskotz ezkertiarragoa, bueno, joera marxista batetik jaio zena eta hauek dira nagusiki Turkian, iparraldean eta baitare Siriako e, lurralde horretan nazalduden horretan nagusi direnak. Baina badira kurdu eh bueno, ez gindola, esan eskuindarrago batzuk, konservadoreago batzuk eh Iraken nagusi direnak. Eta horiek aliatuziren estatu batuekin e, Irak ekoin basioaren garaian eta ondorioz gaurregun daukate e, lurralde oso zabal bat eta iaia ia, e, independenteak dira bertan ez. Beraiek kontrolatzen dituzte mugak, pasaporteak beraiek ematen dituzte, merkataritza ere bai, kontrolatzen ez duten gauza bakarrenetarikoa da, petroleoa bertan. Hori Irak zentralizatuta daukalako. Beraien artean kontraesan hondiak daude eta gainera e, etxaikerian hondiak baita ere ez. E, bat ez ere, Noiz edo, noiz saiatu izan dira eta badaude e, alegimatzuk kurduen kongresu nazional bat osatzeko. Baina gero, e, inoiz ez da posible besteak beste irakemenpeko lurralde horretan boterea daukaten kurduek, direla e, Masut Barzani eta hauen e, hilokoak, e, ez dute onartzen pekak arekin zer ikusia daukan ez zerrekin, da bere alderdi politikoarekin ere e, lotura izatea. Besteak beste, beste PKK horrein dikan e, erakunde terroristan zerrendan dagolako nazioarteko estatu gehien Eta ideologikoki ere ez datoz bat gauza gehienetan. Eta kontraesankorra dirudi, baina Irakeko kurdu boteretsu horiek, barazanik eta dauzkate ikaragarrizko merkataritza harremanak Turkiarekin. Ez? Eta e, Turkiari alde horretatikan izorratzen dion, ez dira kurduak horrean maizik eta dira PKKako kurduak. Eta orain arte hartan ekialdeko egatazkaren korapilotako bat da horixe. PKKk daukan e, proiektu politiko eta, eta militaran militarra handi batean gero eta boteretsuaagoa dela, ez? E, Sirian lortu du horrelako lurralde bat ezartzea eta bere bere funtzionamendua bertan indarrean sartzea eta behar bada lehenengo da, ez? Fisikoki e, gizarte zibilean alako esparru bat eh daukana, ez? Eh alako adierazpen fisiko bat. Eta hori Turkiari ezaio bat ere gustatzen Eta orain bertan horregatikan e, Siriako gatazka nagusia dago sire iparraldean. Ezain inbeste Siriako gobernuaren eta bueno oposizioko talden artean biziketa nagusiki Turkiak bertan hartzen dituen erabakien inguruan. Eta Turkiak ba Turkiak oneskeroia bi herri okupatu ditu Siria iparraldean, ez? Berea ez da lurralde batean. Ustez bertako milizi babesa eman da, baina baina realitatea da bere tropak bertan daudela, ez? Orduan, hori e, izango da nikuzte dut urrengo labeletan, e, gatazka hori alde batera edo bestera mugiaraziko duen elementua. Zenbateraino direngai kurduak Siria iparraldeko lurralde horri uzteko edo edo zer gertatzen den bestelako indarrak sartzen badira. Zeren eta indar horiek seguruenik Turku, e, turkiarrak izango dira, esiriarrak. Samara belte bukatzeko esperientzia badbano gehiago ukan duzu, eh, Arat eta azkena 2015tian Irakeko kurdistanen egon zinen e, mazte gudulariekin, gudu bez, zer ekarri dauz esperientzia horrek? Bai, bueno, gure asmoa zen e, nagusiki ikustea nola funtzionatzen zuen e, makumezkoen gerrilak. Tekakak, bilabederatzen honetan, eta largoi eta dauzka bi, bi armada bereizi, eta txertatzen du ikuspegi feminista bere egitura guzti, eta norrek esan nahi du e, egitura politiko edo sozial guztiek, E adibidez auzkatela bi presidente, beti da emakume bat eta eta gizon bat eta berdin alkatezetan, beti berdin alderdietako burutan, ez? Eta arlo militarrean ere hala da. Orduan, emakumen armada independentekian tolatzen da eta gero operazioetarako edo, ba, batzuetan elkartzen dira edo ez. Eta ba nian izanitzen e, duela bi urte hori ikusten eta izan nuen aukera beraiekin igotzeko kandilmendietara eh iraken menteko e, lurraldean daude baina baina gerrilak berak ditu, ez? Eta bertan pasan dituen egoitzuk beraiekin eta e, asko gustatu zitzaidan nola nola ikusten nola harremanatzen ziren beraiek, ez? E, alde batetikan eh gerrilla batibultz daukazun ideia beti da ba sakrifizio oso handia egiten duen ba, pertsona talde batena, ez? Mendira jotzen duen a aberria askatzeko eta horrelako ideiak Eta bertako emakumeekin hitz da, eta ikusita beraien artean ze harreman ederrak zeuzkaten. Ze, ze denak ziren kideak, es, familia hundi bat ezela ziren eta zen gauza oso ba oso errespetutsu bat eta eta zenuen ikusten ere, eh, sakrifizioaren ideia hori, es, beraiek oso jabe, jabe dira daukaten arriskuaz, baina aldi berean e, Beraiek mendira ez dute jotzen, e, nolabait demoraldi baterako aberri askatu eta gero itzuliko gara gure betiko roletara eta familia arabezik, eta beraientzako mendira jotzea ere askapen pertsonal baten prozesuaren parte da ez, eta arrola azaltzen ziguten, zaten ziguten hemen, mendian aukera daukagu, guk nebitugun moduko harrema e, sozialak eraikitzeko gure artean. Eta horrek egiten gaitu, benetan ask, ez, bizarte zibilan, askoz mugatuago gondeketan, eta, bueno, Nik uste e, ikusi gana guztitik e, fusile zarago eta uste dut e, irakaspen nagusia hori hori izan zela, ez? Eta horrek ere aldi berean ulertara azten dizu bueno, nondik datorren pekakaren proiektu politikoa eta baita ere bueno, ba, nola, nola ezarrin nahi duten hori gero beraien egitura politikoetan. Hortan, utziku dugu sorra dena den, eh? aski dugu entzuleer, begumita aluzatzia joeteko donapale urat, hostegun txuntan, han izan entzira, mintsaldi bat eskaintzen baitu zabalik elkerteak, hotxail hostegunen karietarat. Aipatu dugun guzia, sakonduko duzu, samara, pentsatzen dut, eta irudiak ere ekarriko? Bai, hori da, hori da. Erituko galuziago honetaz, baita ere piskat, bueno, ba, ba historia bera ere esplikatuko dugu piskat, eta, ba, hori, orain dela bi urtean mendian, Ba, teratako argazki batzuk, eta eragutxiko ditugu baitara. Hala, mintzaldi interesanta baten mentura, mire esker, hau arturik euskalik atientzat. Bai, euskarek asko zuei, egin, agur.